Хоч літо було в розпалі І капілі стало ще дивніше на серці Ніби потрапила, як колись її мати В другий город І ще хто знає чим той город був чистилищем, пеклом, чи раєм І вперше відчула, що від булочки Морозива і кістечок Їй у тілі з'явився хміль більший Аніж від горілки Голова змутніла, охопила тепла млість. І так не хотілося з цього затишного кафе кудись іти, отак би сиділа і сиділа, незважаючи на зневажливі погляди, які ми кидали в неї інші відвідувачі, адже вона серед цих ошатних, гладких та гарних була ніби більмо в оці. То щоб не бути тим більмом, встала і пішла геть, думаючи посидіти у скверику. І хай солодко-печальні хвилі поколишуть її ще. Хай протриває цей дивний хміль, хай поблукає і вона по своєму іншому місці, адже добре розуміла, що все-все навколо і в ній, і поруч коротко тривали. Так само і її упоєння, і печаль, і дивні думки, що можна було прожити життя не так, як жила, але й не так було також коротко тривали і піддане тліну. Зрештою, віддавшись слабкості і споживши стільки солодкого, вона теж, ніби ступила крока назустріч смерті. Тож отой чорний м'ячик у її грудях раптом розчинився, як скринька, і в скриньці тій побачила вона людське око, яке дивилося на неї насмішкувато і розуміюче. Можливо, це й був образ того тоскного відчуття смерті. Адже воно скрізь і повсюди, і хто знає, як можна звільнитися від того примруженого і насмішкуватого погляду. Адже деревце, яке пожовтіло в літі, вже не поверне на своє гілля зеленого листя. А ще вона думала, чому Шурик весь час, відколи жили разом, удавав із себе не того, ким був насправді. Тобто не вона пристосовувалася до нього, як це звичайно буває, а він до неї. Отже, від неї свою душу ховав. І в них було як у театрі, в якому кілька разів побувала ще школяркою під час колективного відвідання вистав, що були потрібні за програмою. Не дуже тямила виставу, не вникала в слова, але одне тоді її зацікавило ще дитиною, чи актор та його роль близькі поміж себе. Отож, і Шурик був ніби актор, який грає у виставі. Але різниця в тому, що вистава – їхнє справжнє життя, бо всі вони довкола справжні, а він один – ні. Для чого це йому було потрібно? Ні, не могла збагнути Шурика. І то тому, що він, прийшовши в їхній світ та існування, хоч і пив, голодував – Заговорив мовою, як і більшість чоловіків навколо, лаявся, вівся з нею, як жінкою, грубо відверто, кілька разів навіть ударив, коли вона дуже зарвалася, носив у собі щось таке, що недоступне її розумінню. І тепер, коли відкрилося, саме це найбільше вражало, саме це й стало причиною її печалі, бо він нею володів, а вона, як виявилося, ним ніколи. Вона бачила і сприймала його як актора у виставі, і поняття зеленого не маючи, що він таке актор, а не людина справжня. Капіля не мала ані сили, ані спромоги обдумати такі речі, вона їх лише відчувала, тобто намагалася збагнути все змислами, чуттями, які спалахували в ній вогниками, освітлюючи ніби прожекторик, якусь сценку. Ця припасовувалась до іншої, перша погасла, друга з'являлася, що зрештою виморило її, і вона утупіла. Тим більше, що хміль від з'їденого солодкого її не покидав, навіть нудити трохи почало. Через це вона встала з лавочки у скверику на розі Бердичівської театральної і рушила через семінарійський провулок на Михайлівську, а звідти – на Гоголівську, до базару. Хотіла розказати все матері, бо їй конче праглося розділити із кимось те, що переживала. Мати сиділа на підстилуці біля гастроному, виставивши руку, в якій лежало кілька тисячок. Біля неї стояла знайома сумка. Одне око в Тамари було заплющене, а друге примружене, а на грудях висіла табличка «Помогіть незрячому». Капіля щудувалася. «Де мати взяла ту табличку?» Мітя одне яєчко дав», – сказала мати, коли капіля біля неї присіла. «Такий він хороший той Мітя. Шурик раніше йому грошей не давав, то він сердився, а я даю акуратно, от він і хороший».